Laugarren unitatea. A. Informazio eske bat. Bai, nor da? Arratsalegon, Maite horralda. Bai, ni naiz. Etxea alokatzeko daukazu, ezta? Da? Bai, horrela da. Informazio pixkat badaukat, baina informazio gehiago nahi dut mesedes. Oso ondo.